Alla glada och välkomna ska ni vara till Komflass avsnitt 79, denna underbara sommarlördag. Och jag är inte ensam i inspelningen idag utan jag har med mig som brukligt är en gång om året, den fantastiska och helt otroliga musikern Johan Andersson. Ja, tack för presentationen. Det var den var fin. Ja, men det, jag, jag måste ju säga att den här Ghost and Goblins som du gjorde alldeles nu för Nu är det väl en månad sen eller två kanske till och med. Det måste, jag tycker att det måste vara den bästa Ghost and Goblins-versionen hittills. Den är helt klockreden. Ja, ja men det tackar jag för. Jo, men, ja, men den blev jag också nöjd med själv faktiskt. Så Jag gjorde den ganska snabbt för att vara enligt mina mått. Att jag tror jag gjorde den på en vecka tror jag från start till slut. Och, ja, samtidigt som man jobbar och så där. Och, och så, så, ja, men det, det gick rätt så fort faktiskt. Men det, det kändes som en bra idé faktiskt från början och jag vet inte, ibland går det då går det, ja, går det lätt så är det väl rätt antar jag Ja men precis, alltså, det brukar ju vara så där, om man får en riktigt bra idé så bara smäller det så blir det klart Ja, och det flöt på liksom på en gång och den, den var riktigt kul också att göra hela tiden så att eh, ibland är det ju så att eh, vissa Vissa covers är roligare att göra än andra faktiskt. Och, och den här var kul hela vägen. Så ja, det är kanske en bra indikation på att det, det var en bra idé. Mm, jag har fått väldigt bra kritik på Remix64.com också. Ja, jo, det är väl den som har gått bäst hittills i år. Av mina i alla fall. Så att, ja. Ja. Mm. Det, det är bra det mm. eh, Men ja, som sagt Vi brukar ju eh, bjuda in dig här Eller ja, inte om Du bjuder in dig själv kanske eh, <laughs> En gång om året Och så, så har du samlat ihop en liten lista med låtar Som du tycker vi ska spela Men vi ska ju börja med att spela en låt som jag har valt Precis, det ska vi Men den tycker jag också är bra, jag lyssnar på den också så. Ja, mm. och det är ju Necropolo eh, mm. Som är, han är svensk va? Nej, det är han inte Jag tror, han är, är inte. Från, jag tror han är från Ungern så där. Han är med i Seedrip Alliance också jag tänker, på, jag tänker på någon Men nåväl. det är bra ja. att jag kan lära mig Att han inte är från Sverige <laughs> uh, Han gjorde Sanxion Som, um, jag vet inte Den här finns nog inte på Remix 64 Utan det här är från hans egen skiva Precis, jag letar på Remix 64 Och hittar inte den heller där Utan jag fick köra Youtube istället faktiskt. Mm. Den där Ja. Uh. Men det den är riktigt bra Riktigt össig så. Ja, absolut. Mm. Uh, och det är ju förstås en Rob Hubbard-original. Det är helt omöjligt att komma ifrån. Mm. Uh, han kommer väl. Uh... <laughs> ja, ja, det är både Bamset Spike och även Warhawk där också är Rob Hubbard. Så att uh, två är det i alla det fall som jag har valt. Ja. ja, du ser, jag är för dålig för det. Jag är inte värd att vara programledare för det. Jo, det är, ja. kan, det är bra att vi kan komplettera varandra ja, Absolut. Ja. ja, men vi drar igång med första låten så ja, det här kommer ju många låtar så vi har mycket att prata om i det här avsnittet. Så mm. här kommer den. lite rock, lite hård rock från Necropolo uh, det här är alltså, han är ju jävligt bra på att göra de här uh, riktigt hårda versionerna av låtar han är som sagt gjorde ett helt album där som utöver alla de remixar som han har ligger på, på remix 64 det stämmer, han, han, han vet vad han gör han är en riktig terrorist det hörs ju absolut och när vi ändå är inne på lite rock, då kan vi fortsätta med eh, lite annan rock. Och då har du valt eh, Westerlings version av Platon eh, med undertiteln The Jungle. Precis, jo men det är en riktigt skön rockcover eh, också. Och eh, Westerlinga är ju en skicklig litterist, precis som Necropolo där. Jag mm. eh, tycker bara att den borde göra fler, kom då 64 remixare. Han får gärna göra några till, minst tycker jag, för att, eh, han har inte gjort så jättemånga tror jag. Yeah. Uh, nej, jag vet inte när han släppte någonting här sist faktiskt, Så att uh, han uh -huh. har ju det var ju ganska många år sedan han gjorde de här riktigt uh, klassiska som Game Over och uh, Bazooka Bill Mm Sen uh, så kom han ju, Anna of the West där och i Platoon där tror jag ungefär samma veva då tror jag han släppte en tre eller fyra på en gång men, men det, det var 2013 tror jag om jag kommer ihåg rätt, så att det var några år sedan nu uh, Ja, får um. skärpa till sig lite så. Ja, det tycker jag Jag <laughs> <Att> släppa, <laughs> släppa lite mer, för han är ju riktigt duktig och, Ja, han kanske ja. håller på med något annat inom musik Det vet vi ju inte Nej. Spelar det något band eller någonting i den stilen Ja, men jag tycker Just i Platon här tycker jag Att han, han har lite 60-70-tal sound Tycker jag på gitarrerna och sådär och, mm. och det, det passar ju väldigt bra just Platon I och med att det är ju Vietnamkriget Som är eh, liksom bas för det så att säga, för hela ja, för filmen och serien och mm. spelet så att, eh, det, det passar ju på så vis också tänkte jag eh, Platon har ju gjort ganska många olika remixar av men det finns ju en hel del under olika subblåtar att, att göra remixer av och originalmusiken är ju jäkligt bra jag vet inte vem som ligger bakom originalet eh, Jonathan Dunn ska det vara ja du ser, Jonathan Dann är ju faktiskt lite kommit i Sjömundan som inte är ett av de stora sidnamnen, men det han har gjort är ju riktigt bra och Operation Wolf om jag inte minns fel Ja, och sen så en av mina favoriter är Ocean Loader 4 där faktiskt som, mm. som han låg bakom Så att, ja, men han är väl ett av de där namnena som kommer lite i Sjömundan av de större namnen så att säga Rob Hubbard, Martin Galway och Ben Douglas och några av dem då Ja. jag lär ju säga det också att jag tycker att eh, det jag gillar med eh, covers många gånger och lika in den här Platoon det är att det låter äkta allting alltså, bas, trummor, rubbet låter äkta så att eh, mm. jag misstänker att det inte bara är tarran här och fingra på, eller på Nej, det skulle vara Nej. intressant. Man kanske skulle ja. försöka slå en signal till den där killen och fråga lite hur han gör när han spelar in sina låtar för att det har det ju alldeles rätt i, att allting mm. låter ju. Men det är ju ändå i Game Over så är det mycket elektroniska ljud med också. Ja. men förhoppningsvis så är det ju mycket live instrumentation och inte så mycket äh, syntar och samplingar nej Precis, så det hör mig verkligen i den här Platon-covern också, tycker jag. Vilken vi ska få höra nu. Efter den här lilla rockintroduktionen av programmet med två rocklåtar på raken så ska vi ta och lugna ner oss ganska så mycket. Niklas Schmidt är det som kommer nu och det låter som en person från Tyskland. Ja, tyvärr så har du inte riktigt rätt igen. Han är nämligen från Danmark, men det var ju ah. hyfsat, hyfsat nära i alla fall. Han kanske har tyska föräldrar, säger vi. Ja, precis. Jag tycker att Niklas Schmidt här, han, jag vet att han bara har släppt två remixar på Remix 64. Och han, är, han känns som en doldis där igenom på remix men han är oerhört meriterad i övrigt faktiskt som musiker. Uh, mm -hmm. Han är prisbäljaren till exempel, kompositör och han har musik till filmer, tv-serier och dokument dokumentärer och tv-spel. Men alltså, han har en arrangör i en Oscars-nominerad och Golden Globe-vinnande film. Uh, Theory of Everything ska den heta. Uh, så det är ja. ju uh -huh. Ja, det är väl den filmen om uh, Stephen Hawking? Jag har ingen aning faktiskt vad det är för film. Jag vet bara att den heter så. The Theory ja, okay. of Everything. Uh. Men det är, det är skapliga meriter men jag och hans verk har ju spelats in av framstående orkestrar i både Danmark, Sverige, Ungern och Tjeckien har jag läst också så att, eh, Men då är det eh, helt underbart att en sån person ger sig in och gör lite ja. eh, C64-musik på, på fritiden ja, ja precis, ja, det, menar. det är kul liksom, vilken bredd det finns ändå liksom, och vilka, mm. vilka musiker som sysslar med det här Jag tycker det är roligt Ja, det ja Du bara att titta på vår egen Ryan O. Han som har en oerhört brett register han också. Och han, spelar ju, ja. han har gjort filmmusik nu nyligen till en film som jag glömt bort vad den heter. Den heter samma sak som någonting annat. Det har stört mig. man heter han. Så att, eh, ja. det är kul att se att folk som ändå så är otroligt talangfulla och kan göra så pass mycket större och viktigare saker så att säga mm. ja, eh, ja. ändå kommer ner till oss vanliga dödliga och kör, kör lite dataspelsmusik. Ja, jo, ja, men jag förstår det men Jag håller med. Ja, men det är riktigt kul att se. Det är, det är riktiga proffs liksom, vi pratar om här. Jag tänkte också på Ryan Ohander. Eh, han är också en av dem där som är oerhört meriterad mm. mm. uh, Bumpset Spike, uh, det är väl ett volleybollspel va? Precis, det, det spelar jag faktiskt då på 80-talet kommer jag ihåg. Uh, och det är väl två låtar i spelet, alltså två huvudlåtar... Uh, av Rob Hubbard då. och jag fastnar mest för den andra låten då kommer jag ihåg och det är den, den som jag har gjort en cover själv på så inte den här då som Niklas Schmitt gav sig på, men mm. han, han gör det oerhört bra, det är en riktigt bra eh, cover i klassisk musikstil nu då istället, så det är lite lugnare än de här rockiga jag sa jag det till dig att jag jag kan inte riktigt den här musiken i huvudet jag fick inte någon direkt eh, pling i huvudet när jag lyssnade på, på Niklas Schmidt eh, men jag får väl gå tillbaka till originalet sen och eh, känna av, eftersom det är Rob Hubbard så borde jag ju känna till det tycker jag, ja. men det är dåligt ja. av mig men, men det hörs i alla fall på den här coverna att det, det är proffs som är i farten för att det är lekfullt och det en suverän känsla för dynamik också det hörs att han inte mm. var han sysslar med så att, ja. ja, det är väldigt eh, dynamik i låten, en, en både artist och stiger upp till mm. ett betydligt högre Precis, eh, så det, blir, det blir lite livfullt och, och lekfullt också liksom, samtidigt så. Mm Mm. så att eh, om ni lyssnar på det här i hörlurarna när ni åker tunnelbana eller någonting och ni tycker att det börjar bli att det blir tyst en minut eller någonting efter vi har pratat så är det bara för att det är väldigt dynamiskt och tyst i början av musiken. Eh, här kommer i alla fall Niklas Schmitt med Bumpset Spike i en schizo classical remix. Gud vad god den här juicen var. Jag kan inte låta bli att dricka ännu, nu snart slut. Jag ska ta lite mer Pepsi, jag vet att du gillar ju Pepsi men det kanske inte är Light-modellen. Jag, <laughs> jag har i alla fall Pepsi-glas som jag eh, köpte på, på Pizza Hut. För de sålde ut dem och de skulle få en Vad vad fan det var för någonting. Och sen har... va, var vi till Pizza Hut för, ja det var en månad sen. De har lagt mm. av med Pepsi. Nej då. Så nu kör de med Coca-Cola istället. Jag bara, vad gör ni? De har alla klagat på att vi bara hade Pepsi. Jag bara, vad fan? det tycker du? Ja, men vad då Hela jävla pizzahat kan inte bara byta till Coca-Cola? så Nej, här körde mycket Cola Zero först ett tag när jag började med de här light-produkterna. Jag försöker gå ner några kilo och lej le mm. också. Vilket jag börjar försöka göra också. Det är inte så kul att jogga, men man måste väl. Men när jag provar Pepsi Max istället efter ett tag jag tycker den är lite godare faktiskt än Cola jag tycker också det, jag tycker det Den är lite mastigare, mm. eller mustigare Eller vad man ska säga, än Cola C-ron Sibylla kör alltid Pepsi, det är bra Ja, ja. med Sibylla <laughs> gillar också De har schyssta eh, Strips, han tycker det är de nästan godaste Stripsen, ja. den här future fries Ja precis, och så mm. nu, nyligen Så var det om man köpte plus meny så fick man ju Pepsi-glas med på köpet ah, Så ja. de har jag samlat ihop, fyra olika glas. Ja, men ja. då ska vi se här då stannar vi kvar på Rob Hubbard för att mm. vi ska ju gå på en av hans stora låtar Warhawk Precis. Mixad av Enjoy mm. Enjoy, känner jag nog inte till riktigt, Enjoy ja. Men den här låten har jag spelat i ett avsnitt för så länge sen så att det var avsnitt 40 Ja men äh, det här är nog en av de bästa covers jag har hört faktiskt på mix 64 Den här blev jag riktigt imponerad av när jag hörde den första gången Um, den, den tar ju Rob Hubbard originalet verkligen till ett helt nytt sammanhang och ja. gör, det, gör det verkligen briljant. Liksom en mexikansk italienare i det stycket också. Och härliga röster och under mm. samplingar. Eller vad där. Och också här är väldigt lekfullt liksom, arrangemang. Och det ska vara en italiensk nu, tror jag, den här som kallas för Enjoy. Som annars går med i Remix duon Dream Wavers. Um, ja, annars vad, vad, vad man kan säga om själva spelet Warhawk Det var väl att det var en budgetutgåva När, när, när det kom på 80-talet Och jag tyckte det var ganska medelmåttig Space shooter, för det fanns ju väldigt många sådana På den tiden ja. um, Men det är klart att det är en budget, budget, budgetutgåva också I och för sig, men um, det finns många shooter så. Det var väl många som var bättre tycker jag personligen. Ja, men... Nej, men det var väl ett, ett vanligt tidsfördriv så där, men det var inget man la på minnet direkt. Mm. Uh, musiken är, är ju dels Rob Hubbard's original är ju det är en suverän melodi och liksom hela låten har en stjärnutbyggnad. Men som du sa med den här versionen är att de har verkligen tagit den till, vad kallar man den här musiken då? Ja, lite, vad ska man kalla det för? En mariachi, det är mexikanskt där är Ja, precis mm. Och den, är, den, är så, den sitter så perfekt I den kostymen så att säga Ja, ja verkligen De är, Den är, melodierna passar perfekt för den. Det, det låter som om det skulle vara en riktig sån låt. Precis, precis. Jag tror att då man har lyckats när det känns så att uh, det bara passar. Liksom. Det skulle lika gärna kunna vara en sån låt från början. Typ. Ja, man tycker att sådana där mariachi salsa band skulle ställas och lyra den här, då skulle man liksom inte reagera. Nej. Det skulle vara väldigt underhållande om man var på någon sån där danstillställning och helt plötsligt börjar de spela den här det är lite kul, jag tror det kan vara ibland om jag lyckas bäst med också mina egna när eh, övriga familjen liksom inte tror att det är en tv-spelslåt, vad är det här verkligen en tv-spels eller dataspelslåt mm. <laughs> när de blir som frågan för de tycker att det låter verkligen inte så liksom. jag tror då kanske man har lyckats verkligen tagit till en helt ny kostym så att säga <laughs> ja exakt nej <laughs> eh, men då lyssnar vi på den här som vi har pratat om, Enjoy med Warhawk Halcyon De La Guerra och det vet jag inte om jag uttalar rätt överhuvudtaget men så var det med det cuatro efter eh, under tiden som låten gick här så var vi tvungna att googla lite grann och de heter absolut inte Dreamweavers utan de heter The Soundweavers och verkar mest göra sån här så kallad royalty fri musik som man kan licensiera för eh, sina projekt som man kan använda i sina filmer eller tv-program eller vad man nu vill använda det till. Så att eh, glöm allting vi sa före låten glöm glöm glöm glöm Jonas du du du du du du du. Så så går vi vidare helt enkelt bara och talar om en av våra ja, älskade hatobjekt för tillfället, Jaron Tell, vars eh, eh, Indiegogo-kampanj att dra igång sin remixskiva Tellby More än så länge fortfarande står helt still. Mycket snack, liten verkstad kanske? Ja. Ingen mm. verkstad överhuvudtaget Ingen verkstad, ingen verkstad Nej. Men däremot om man går tillbaka i tiden och tittar på Commodore 64-tiden Så där händer det desto mer saker Och du har valt att vi ska lyssna på musiken från Myth Ja precis, jo, om det är en av mina favoriter från, från uh, Euro Tell Där lär jag säga, och ingen, ingen låt eller spel som jag upptäckte på 80-tal utan den har kommer med på senare tid under senare år, precis som Cybernoid 2 hade jag inte heller koll på faktiskt sen 80-tal, men, men den, den vet jag är väldigt känd, en är hans kändaste men ja, det spelet spel kom lite för sent där, för mig då hade nog av, kom 64-tåget på 80 talet eller misstänker jag, för, för ettan Cybernoid 1, den första, den hade jag riktigt koll på, den, den låten älskar jag verkligen mm. um, Jag tror han kom ju ändå väldigt tätt in på ettan där, men ja Ibland ja. blir ju så bara, det blir en brytpunkt ja. någonstans Måste det ju bli Precis, lika musiken till Hawkeye har jag hängt med Sen 80 -talet. det tycker mm. jag också är riktigt skönt Jag funderar litegrann Vi pratade ju förut om att För de flesta kanske tror jag så här, Rob Hubbard och Martin Galloway Kanske som två främsta Eh, kompositörerna mm. på Kono 64 och det, däremot det är det svårare sen kanske, vem kommer liksom trea eller, men <laughs> jag, tror, jag tror Hero Tell ligger bra till för mig där personligen i alla fall, för min tredje plats om man ska försöka här, på en liten rangordning, mm -hmm. I, i konkurrens mm -hmm. kanske med Ben Daglish framförallt, men eh, jag tror Hero Tell är, det är också en stor favorit ja. faktiskt. Nej, men det, han har ju oerhört hög kvalitet på sina låtar, det har han ju och mm. melodierna är ju alltså han har ju en egen stil han har en hög kvalitet och originalitet på sina låtar det, han, det känns inte som att han försöker låta som någon annan utan han är ju verkligen han skapar ju mm. sitt eget på, på det sättet och det, mm. det måste man ju ge honom även om man nu misslyckas kapitalt med att producera någonting nu för tiden men eh, det jag gillar mest låta på 80-talet där och han eh, fick till eh, riktigt ja, fett och fylligt sound eh, med ja. de, ganska begränsande tre kanalerna såklart. Men eh, väldigt sköna melodier också som jag verkligen gillar. Så att, ja. eh, Myth kom alltså 1990 och det är ju väldigt sent på 64an om, om man ska se till den tiden där 64 började slås mot Amiga. 1990 hade den ju förlorat. Mm. Då var ju 64 över kan man säga. Ja. Eh, så det är inte så konstigt om man har missat det. Liksom. Nej, jag menar det. Det är absolut därför att jag förklarar inte att jag missar ändå, helt klart. Mm. Eh, 1990, då, då var det inte kom 64 man höll på med att liksom, och, och spela ja. och lyssna på. Men det här är alltså inte en remix vi ska lyssna på, utan vi lyssna på originalsidden och eh, som sagt, det var ett bra ett exempel på hur hur ljud man kan få ur 64:an helt enkelt. Nu ska vi vända oss till den mörka sidan, The uh, Dark Side uh, remixad av Doctor Future. Det här är också en väldigt lugn och uh, fin, uh, syntig uh, akustisk gitarr, Floyd. Ja, jo, precis. Jag tycker att han blandar ju Jarre influenser med här på ett avkopplande sätt låt man säga. Det är en riktigt skön cover. Vet du som en land här när då? Om du ska gissa <här> han, är, han är svensk. Ah, han är tysk. Han är tysk, okej. Okay. <laughs> ja, han är jättetyligen Volker Buschov egentligen på riktigt. Ah. men han är en gammal räv på remix-scenen han har ju producerat en hel del och lagt ut mycket, men framförallt så har han gjort många riktigt bra covers de senaste åren, tycker jag. Ah, ja, men han har ju diktat några gånger här kommer han ju. Kvalitativ remixar är helt enkelt se. Och sen originalet är ju av en eh, som kanske inte alla känner till, eh, Wally -E Beben. Jag vet inte om jag talar det rätt. Men, eh. mm, ja, han gjorde ju även eh, Tetris till exempel. Det är ju en, en episk episk ganska lång låt. Ja, så. den är väl 25 mm. minuter om jag minns oh, ja, rätt. Oh, ja. Och, eh, den var ju också med på um, eh, den här sidology nu mm -hmm. Den senaste skivan som kom ut som eh, eller den senaste skivan i hela sättet som kom ut som heter Waiting for Sid heter den eh, okay. där Marcel Donné har gjort en eh, skärversion av Tetris och den är också helt fantastiskt bra Wally -E mm. eh, han har gjort mera bra låtar eh, Ja jag tänkte på en som jag tyckte var skitbra då redan på 80-talet eh, musiken till spel Risk mm -hmm. Um, den, den musiken gillar jag, kommer jag ihåg redan då Det var någon crackgrupp som hade den musiken Som sitt intro kom ihåg Så den, den hörde mm. man väldigt mycket av Ja, jag har hört fler remixar På, på Wally -E, Bebens låtar Och ty jag tycker att han ofta verkar gilla De här lite molliga melodierna Som jag har en svag sida för mm. kanske, därför, kanske därför många av hans låtar tilltalar mig Ja, mm. absolut en, mm. ja, Som du säger, en som inte riktigt är känd, ett känt namn sådär, Men som ändå mm. har varit konsistent Med, med, bra, med bra låtar då, Men då kör vi den bara 64-spel som jag kommer ihåg Jag spelade innan ja, Jag ska få ta det där sen, fall. Till mina vänners eh, Innan jag <laughs> köpte Amiga Ja det var ju så Ska man köpa ST eller Amigan Och alla sa ju att de är jämnbördiga Och ST var billigare mm. Mm. Men så var det Amigan som vart, eh, St var ju mer en funktionsdator Precis jag tänkte att den kunde vara bra till musik och så där, I och med att det var inbyggt midi-interface mm. och midinterface Så att jag Ja jag lite med min synt. Jag hade en D10 kommer jag ihåg. Mm. Ehm, så att det, det var väl därför jag skaffade den helt enkelt. Ehm, men ehm, som jag sa, det kom då 64. Jag tror jag hade den till 88 eller något sånt där. Så jag kommer ihåg att eh, spel från 88 kommer jag ihåg. Vissa av dem som kom då, det var Låsning 2 och Håka kom till 88 också, tror jag. Eller? Ja, mm. det var typ där det sista som jag kommer ihåg att jag spelade då. Jag minns inte exakt eh, vilket läge det var. Jag gick ifrån 64 men jag var ganska sent mm. ute med det där för att jag hade helt enkelt inte råd att skaffa mig en Amiga utan jag fick mm. fiska i, eh, i körkortspengarna som min pappa hade sparat ihop åt mig för att kunna <laughs> köpa mig en Amiga. Ja. ja med Amiga var ju såklart och sedan gå till 16-bitars det var ju grymmare grafik och mer färger och pro-tracker börjar man sitta och Speciellt pro-tracker var ju oerhört viktigt mm. i det här läget Ja, absolut, och då hade man ju fyra kanaler istället för tre Ja, precis, men det var ju så enkelt också och sampler var man tvungen att skaffa en på en gång så att man kunde göra egna sampler och inte behöva liksom söka upp filer i, i spel eller i demos eller något sånt där och ta från andra moduler eller och grejer med utan man kunde börja göra egna samplingar så att då kommer komma loss ordentligt och börja göra sina egna mm. fantastiska verk på Amigan <laughs> du hade ju, vi har pratat om det tidigare det där nu mm. ni gjorde lite och ni hade två datorer två Amiga och så hade ni lött ihop eh, en mus ja. med två sladdar. Ja, ja, så ja. ni kunde starta, trycka på play samtidigt på två datorer. Precis, vi lödde ihop, lödde ihop musknapparna så att eh, och, eh, jag tror att i början på varje låt så var vi tvungna att ha någon rim, rimshot eller något ljud var vi tvungna att lägga in så att vi skulle höra att de synkade ihop för ibland kunde det bli någon fördröjning. Mm. Och vi visste, och vi visste liksom vilket ljud det skulle bli när om ja, nu, nu är det hopsynkat. Så, att, <laughs> <laughs> så det inte blev någon fördröjning mellan dem, för det skulle inte bli så bra. Nej, för du la upp någon av de här Låtarna på Youtube sen i alla fall Men jag tror inte vi har fått höra Hela arkivet Nej, det finns mycket där att hämta det gör jag. <laughs> Ja, jag väntar Jag sitter här och väntar Ja, det gäller tid också Ja, det är sant <laughs> ja. Men nästa låt som du har valt här Är ju ja, Visa röster är ju någonting som vi hoppas återkommer snart och göra en ny skiva för att vi saknar dem. Mm. Mm. Det är förstås Mahoney och ett gäng andra som sjunger a cappella. Mestadels a cappella, ibland så är det även syntar och lite andra grejer med. Men mm. här sjunger de alltså då Thrust. Och då riffs som vanligt Hanna Kapelin som står och kör led ledarvokalerna. Ja, jo. En, en av de första remixerna Jag upptäckte var ju Just när hon sjöng på, till Rumble Loader Till den låten mm. Och äm, det dröjde länge när jag upptäckte den här också Den här frust. För att, äm, jag vet att spelet är ingen ingen gammal favorit men Jag vet inte den som jag spelar det då på 80-talet. Det är kanske därför jag inte har tänkt på den här låten. Men jag upptäckte den nyligen. Alltså, och det är ju en riktig klass cover. Det här måste jag också säga. Mm. Alltså jag, fick, jag fick ståpäls när jag hörde den helt enkelt. Det är härligt avskalat med bara piano och hennes vackra röst på det. Då. Så att, ja, den är riktigt grym tycker jag. Mm. Ja, thrust är ju ett gammalt klassiskt spelkoncept det här med gravitationen. och Man ska rotera sitt lilla rymdskepp och så se till att man mm. kör tillräckligt mycket med sin Thrust- för att komma mm. dit man ska jo, jag, jag har hört talas om då. Jag känner igen liksom, titeln och så Men jag vet till tusen om jag spelar det, alltså det är... Ja då får vi leta upp det mm. Thrust mm. 30 kom ju ut här nyligen Som vi pratade om i Komoflars, där Matt Gray gjorde ett helt nytt soundtrack till det ah. eh, Men Thrust är ju eh, den riktigt lång låt Är det inte det från början um, Ja det vet jag faktiskt det... inte, det är inte på, Men det är faktiskt Rob Hubbard igen här serien mm. att jag har skrivit Så att, eh, det var verkligen Rob Hubbard låt det blev fler än vi trodde Ja det är lika bra att ge upp det är <laughs> Ge upp inför guden Han dyker upp överallt än man är minst mm. anar det Det finns väl en sån här demo Som heter Thrust Orchestra Fan hette det Där det i alla fall är då animerat ett band Som står och spelar den sidlåten mm. På 64an alltså Mm Thrust Concert heter det mm -hmm. så att om du har en 64-emulator redo och en samling med C64-filer så letar du upp Thrust Concert så har du någonting att göra en stund. Ja, Som sagt, vad visa röster, det är ju eh, någonting vi skulle vilja höra mer av. Ja, absolut. Det var väl ett tag sedan de släppte någonting tror jag. Mm. Ja, ma Mahoney har ju inte lagt av med 64-an alls utan han jobbar ju på och släpper nya grejer med jämna mellan dem så att Mm. Han har ju inte släppt 64 Och då finns det ju förstås en stor chans Att någonting sånt här händer mm. igen Absolut Vi kanske kan starta en, en sån petition Vad heter det? Namninsamling Och skicka till honom mm. Mer visa röster nu Mer västerling också så vi kan köra en combo där kanske Ja, absolut <laughs> <laughs> <här, här kommer i alla fall den eh, Fantastiska sången nu visa röster och uh, nu ska vi uh, gå tillbaka till Tyskland som Dr. Future var från Tyskland och det är Romeo Knight som har gjort uh, en version av Bombo, det här var länge sedan, den här släppte han 2004 Precis, men det är en riktigt bra cover, det var en av de första jag hörde tror jag för många många år sedan och, uh, ja men man hörde direkt att det var en riktigt riktigt bra klass cover med gitarr och sådär som jag gillar såklart mm, alltså en klassisk mm. låt också Musik där mm. uh, och Han är ju också medlem i uh, Gruppen The C64 Mafia Och de har ju också släppt uh, Jag tror de har släppt hela skivor Dessutom med, med olika remixar Men han är ju uh, uh, Det står här på Remix64.com står det ju att han uh, Har spelat i lite olika Metalband och sådana grejer och så han är ju, mm. eh, om man säger, riktig musiker Eller vad man ska säga <laughs> Absolut, jag tror jag kommer ihåg han från Amiga-tiden också Jag tror han gjorde låtar också då också Ja, crack intro och såna här saker Tycker jag känner en eh, Romeo Knight Det är namnet därifrån också Det är fullt möjligt, oh, men här står det ju faktiskt Att han var eh, kompositör På Amiga Och gjorde demos med Red ja. Sector Och TRSI Han gjorde en låt som heter Cream of the Earth Som var ganska känd jag känner igen namnet men, uh... ja. Ja, jag, tror jag, jag tror jag Om jag kommer ihåg en titel från Något sånt där uh, Beat to the Pulp eller vad, ja, ja, det, det kommer upp i huvud i alla fall uh, Men uh, som sagt var det ett namn jag känner igen också Sen uh, Amiga-tiden faktiskt Det är någonting man får uh, söka lite på Han mm. har en hemsida romeonight.net Som man kanske kan gå in och titta på uh, 92% har den här låten Faktiskt på uh, Remix 64 Det är ganska bra men den har ju varit med som sagt var väldigt länge så att chansen att den skulle ha fått många fler dåliga betyg på den tiden är ju ganska stor. Men då ligger den ändå kvar. På det. Ja, det är, det är starkt jobbat faktiskt att ligga kvar på så pass hög procent. Originalet är Ben Douglas i alla fall, vet man ju till mm. exempel. Som gjort många bra låtar i vet också. Ja, förstås. Han är, ju, han är ju en sån där som ligger där och är äh, mångas nummer tre. Eller nummer två kan han ju också vara förstås. Ja, och min nummer fyra då tror jag. <laughs> <laughs> ja, och han, han är också en av de som är väldigt aktiva när det gäller att, att spela live-musik nu. då. han gillar ju att spela flöjt. Precis. precis. Han spelar väl nyligen med. Vad heter han? så. Ja, precis. I, mm. Och den här back in time-live som var senast nu också var jag också med att spela på. Uh, jag kan ju tycka att han kanske inte är en fantastisk musiker live, men. Det, det får man ju förlåta honom Han är en riktig personlighet i alla fall Ja absolut, han är alltid väldigt mm. glad och sprallig av sig mm. Men eh, Som Rob Hubbard, han är inte heller så där Fantastiskt bra live Han har ju också uppträtt och mm. spelat piano Och spelat sina låtar sådär Det är ju inte hundra procent Det är det ju inte, mm. men eh, man får förlåta det honom när han är sån klassisk kompositör. Jo, men det är kul med de här gamla hjältarna så att säga, som i alla fall ställer upp och är med på de här back-in-time-grejerna. Och så har jag ju sett uh, Rob Hubbard-youtube-klipp uh, på det där som du nämnde när han spelar piano och spelar sin Commando -high Score låt eller vad det kan vara, och mm. ja, Sanction och de här. Um, så att det är kul. Jag vet inte om jag har sett någon som Martin Galway. Jag vet inte om jag har sett han göra såna här grejer. Det jag har ingen jag inte... aning om ifall han mm. har... Uh... I vad han gör nu, det har jag ingen koll på mm. ska jag säga men mm. vi lyssnar i alla fall på Romeo Knights Bombo här som är en väldigt trevlig uh, liten sån här lägereldsversion eller vad man ska kalla det och som, som byggs upp och avancerar till att bli någonting mycket mer mot slutet där Very good. Då har vi kommit fram till avsnittets sista låt för idag. Och det är en riktig, riktig klassiker. Och dessutom en väldigt lång klassiker. Martin Galways Jr Kung Fu på nio minuter. Precis, det är en av hans längre... Jag tror Parallax är väl något längre. Men den här ligger väl inte så långt därifrån. Nej. Jag tror Parallax är någonting på elva. Tror jag, man kommer ihåg rätt. Mm. Um, och det här är ju ett spel som jag verkligen in, inte missade på 80-talet Det här är ju fortfarande en stor favorit till mig och brorsan då, Bland på våra retroträffare som vi fortfarande ordnar arrangerar en gång om året ungefär Ja. Uh, så att det här är ett spel som vi dammar och tar fram uh, ganska regelbundet faktiskt Och fortfarande tycker jag är värt att spela Och det, det kan man inte säga om alla spel från den tiden Nej, det är sant <laughs> Nej men samtidigt så det här är ju också en eh, arkadkonvertering ska man ju säga. Eh, så själva Absolut. spelet i sig eh, är ju en klassiker på många många plattformar men samtidigt musiken som eh, den allmänna musiken i spelet är ju konverterad från arkaden utom just den här, det här spåret nummer 19 som eh, är Magnetic Fields 4 av Jean Michel Scherr som man har konverterat. Precis, så det är en järrik cover helt enkelt. Mm. <skratt> och äh, det, det var inte så vanligt på den tiden Heller att det var uh, covers på äh, Egentligen copyright skyddat material Som hamnade i Commodore <skratt> 64-spel Men man vet ju flera andra mm. Exempel på det också Jag tror Ben Dagleish hade väl någon Jarre-låt med I mm. Bomb också faktiskt um, Det var också ah. någon Magnetic Fields Jag tror Magnetic Fields 2 tror jag. Äh, Bombjack inte bombo. Ja, i Bombiak, ja, precis. I Bombiak. Bombiak. Ja, Och då var det inte Benda Gleisch eller Dermore Cooksy istället ja. Och sen när Galway gjorde GR Kung Fu 2 så använde han musik från Yellow Magic Orchestra så att, um, det, det är något vi har tagit upp tidigare i programmet för sig de, de, de låtarna de, som Yellow Magic Orchestra hade fått bidra med till C64 Men det, det intressanta här, alltså, i, i vanliga fall så som Rob Hubbard också sagt att de kanske ringde och sa Vi vill att du vi gör musik till spel Vi vill att det ska låta som den här låten Eller att vi ska att, att ja. göra kopia på den låten Men här pratar du om att göra en, en arkadkonvertering Och därifrån mm. helt plötsligt stoppa in En mm. originallåt från en annan artist Det är lite udda Ja, jo. och lika Jag vet att Mikey är också en arkadkonvertering Som jag tror Imagine Software släppte också, det är ju Beatles-låten ja. uh, åtminstone, åtminstone En och två man räknar med Twist and Shout också Som jag vet att de, Beatles gjorde en cover på också mm, Ja, det var någonting som uh, Anders Hessebon tog upp i ett av sina Tidiga program, det här med musiken i Mikey mm. uh, Hard Day's Night Och Twist and Shout Precis, och uh, Highlander är väl ett Oceanspel tror jag som hade en Queen-låt med också Kommer Ja, fast där kan man väl tänka sig Att de hade licens då, eftersom Queen gjorde Musiken till Highlander Aha, det kanske de gjorde, det Det hade jag faktiskt inte koll på ja. Så är det i alla fall, men vi ska köra den här låten i all sin härlighet Nio minuters härlighet Och det är väl det sista vi gör för idag Eller ja, det sista ja, som är i programmet ska vi säga För att klockan är ju faktiskt bara två ja. Så vi har fullt upp med tid att göra saker idag Ja, det var riktigt kul att vara med igen i alla fall, som vanligt. Så att, ja, du är ja. alltid välkommen tillbaka och vi ser ju som alltid fram emot eh, dina framtida eh, remixar av våra fantastiska 64-minnen. Mm. Ja, det tackar jag för. Och vad har du förlåtar i, i Pipeline? Vad är det som är på gång? Vad kan du avslöja? Ja, jag kan avslöja att jag har en Crazy Comets på gång eh, som nog inte är för långt borta från att bli klar. Nu vet jag att eh, nu har ju... RK Remix Kved har ju tagit sommarbreak här nu vet du nu. Så nu, kommer, nu får man vänta ända till första september innan man får skicka in några nya. Precis, så, att, eh, så jag får hålla på den ett tag till då. Och fila på den lite mer. Då sen så har jag lite övriga projekt också på gång. Ett Star Wars Medley bland annat. Och, oh. eh, precis. Så, eh, det har ju kommit Star Wars-spel till 64 mm. i och för sig. Så jag vet, jag vet inte om den blir liksom eh, godkänd och släppas på Remix 64 på grund av det Det vet jag inte men Det är vissa regler med det där också Att, mm. att man inte ska Om det är licensierad musik till exempel så Då gör man ju snarare en cover på Filmmusiken så att ja. säga. En, Det har de ju Det har de ju faktiskt släppt förbi ibland ändå Till exempel Cobra ja. är ju en Precis, men tänkte jag också på Rambo, sådana grejer Det är ju ja. oftast, det är ju mer eller mindre Filmmusiken rakt av så att, skulle man göra en remix av Neverending Story Och hävda att en remix av Sid-låten Då tror jag då att det faller mm. lite Så att jag får se, jag ska göra klart den också Jag tänkt här under sommaren eh, förhoppningsvis Star Wars med lite så får vi, får vi se om det, om det är något som också hamnar upp på Remix 64 eller inte, det vet jag inte riktigt om mm. Mm. Ja, Du kan ju passa på nu när du har kört ut Familjen i huset, sätta dig och lira lite jag tror mig på ingång här snart igen. Jag ser dem utanför här faktiskt. Ja men då är det ju tur att vi är klara nu då. Ja precis. Du, tack så hemskt mycket för att du ville vara med i programmet och eh, så får du väl umgås med familjen i det fantastiska sommarvädret. Absolut. Ja, tack själv. Ja, ha det bra. Mm. Ajö.